Це був старший сердитий турок, що не любив і глянути на християн. Дуже їх не любив. Отаман судна був певен, що паша похвалить ті його порядки, які він позаводив. Він проводив усюди старшину та пояснював. «Я тобою незадоволений, Отамане», – сказав Грізно. «Ти поводися з тими псами так, наче б вони були справжніми муслемами. Так не може бути». Вони мусять знати, що вони не прийшли сюди гараздувати, а здихати на тім судні, до якого вони приковані. «Ти не годишся на отамана. Тут буде хтось інший, а ти підеш під його руку». Отаман дуже збентежився і сказав, «Мої морські записки показують, що я з тими людьми пливу швидше, як інші. І це я приписую тому, що з ними по-людському поводжуся. Не виснажую їх сил». «Мовчи! Хто тобі сказав не виснажувати?» «Поздихають ті...» То висока порта дасть тобі інших, того стервав нас досить. Не було чого більше говорити. Незабаром прийшов на судно іншого Таман з лючий, мов собака. Він прикликав дозорців і наказав їм до кожного весла прикувати по двох гребців, лише раз на тиждень розкувати, поки не пороблять порядків на судні. Наказав їм теж поводитися суворо, нікому не попускати і бити, хоч би невільник мав і здохнути. Попередній отаман, лицарський Алі Белібех, зійшов на підвладного тому злюдшому безсердечному Туркові. Розпочалася зараз переміна на цілому судні. Брали навільників по парі, приковували колодками до лави. На щастя, Тараса прикували з Петром. Галера відпливла на море. Веслували до самого вечора. Тепер дозорці увихалися з нагаями та прутами таволги. Били по спині, кого попало О припинили веслування Дали невільникам якоїсь поганої юшки похлептати І пошваткові чорного хліба І зараз знову до весла Веслували так до вечора І тоді судно спинилося Закинули якір Стомлені веслярі засипляли сидячи Один одному спирався на плече Та це не був супочинок Це була важка мука Бо в тому місці не було чим дихати тоді дозорці йшли спати до своїх кают, а залишався лише один на сторожі. Так само спали яничари, поставивши сторожу. «Це вода на наш млин», – шепнув Тарас Петрові на вухо. «Так я люблю, бо невільникам незадовго рветься терпець». «Та той млин нас потрощить», – відповів Петро. «Поки ще до чого дійде, то ми задубіємо. Я маю до тебе, Тараса, жаль, що ти там у царгороді не послухав моєї просьби і не заколов мене». «Я всього цього не видержу, здавалося нам, що буде краще, а воно виявляється, що на цьому світі нам краще не буде. Терпи, брате, кажу тобі, що так буде вже недовго, або погинемо всі під ятаганами яничарів, або визволимося». Та не один лише Петро впадав у вітчий, таких було більше. Тепер невільникам навіть заборонялось балакати між собою. «Хто заговорив, дістав зараз від по спині». У тому клятому місці не чути було нічого, лише важке дихання спітнілих людей, що висловали. Тут було так гаряче, що всю воду з людини висмоктувало. А вночі чути ще важкі стогони. Дехто з просоння закличе Бога своєю мовою. І знову важкий віддих і хропіння людей. А коли море розгуляється, коли хвилі кидають галерою то вгору, то вниз, то всім здається, що настала остання година, кожен молиться, готується до неминучої смерті. Бо як же рятуватися, коли нога прикована до лави? Лише раз на тиждень розковують невільників, виганяють на поміст, кажуть вичищати те плюгавство, що за весь тиждень назбиралося. На палубі стоять озброєні яничари, зорять за кожним рухом невільників, Держать рушниці, готові до стріляння. Наподаний знак ідуть усі вниз, і їх знову приковують на тому самому місці. Тарас мав нагоду ще раніше придивитися добре до судна, розвідати всі проходи, пізнати силу яничар і їх розміщення. Пливли так довгенько, що вже й забули скільки минуло тижнів. Тепер було море щораз спокійніше, з того Петро визначив, що вже зайшла осінь. Вже день став коротший. За той час кілька навільників не видержали. Не стало сили висловати, не помагало биття. Їх дозорці розкували і винесли на гору. Всі знали, що з ними зроблять, і молилися за їх душу. «Нам треба поспішати», – сказав Тарас, – «поки зима настане. Тоді заїдемо в якусь пристань. Може, і море замерзне, і знову треба буде ждати весни». Одної темної ночі... По тижневім чищенні, сказав Тарас до Петра будь готовий. Я вже розкований, незабаром у тебе й інших поросковую. А невільники про це знають. Мовчи, дізнається, як прийде час. Годі ж нам скликати раду. Надійшов дозорець і бачив, як Тарас, спершися на спину Петра, хропів, пішов далі. Тарас потихеньку встав і, мов кіт за мишею, пішов услід за дозорцем, ховаючись поза підпори. Раптом скочив на нього ззаду, схопив його обіруч за шию та так здушив, що відразу пролумив горлянку. Дозорець навіть не застогнав і повалився на долівку. Тарасу мить вихопив у нього ключі з-за пояса і передав Петрові. Тепер, погасивши світло, почав швидко роздягати дозорця,